Але було зрозуміло, відчувши силу самоорганізації, протестувальники незабаром відчують і певні політичні амбіції. Зважаючи на те, зверталася спецслужба до керівництва країни, що страйки висунули неформальних лідерів шахтарських колективів в особах керівників і членів страйкових комітетів, які мають реальну перспективу балотуватися на виборах у місцеві ради, вважаємо задоцільне організувати з ними предметну політичну роботу для підготовки достойних кандидатів у депутати. Кінець цитати. Таким способом політично непідготовлених опозиціонерів намагалися перетворити на союзників влади. Нездатність КГБ контролювати ситуацію зумовлювалася серйозними внутрішніми проблемами. Опору радянської системи у 1989-му лихоманило не менше, ніж саму систему. Спроби чекістів прилаштуватися до нових викликів були невдалими. Радянська спецслужба з моменту створення була передусім карально-репресивним органом режиму. Припинення владою репресій означало фактично ліквідацію цієї функції, а для виконання інших завдань, притаманних власне спецслужбам, КГБ не особливо надавався. Навіть хороший молоток – поганий інструмент для художньої різьби по дереву. Протягом усього революційного 1989-го бачимо хаотичні кроки керівництва комітету з метою втриматися на плаву, довести владі і суспільству свою необхідність та актуальність. Керівництво КГБ озвучувало заяви про потребу працювати по-новому, зокрема, ширше використовувати гласні форми чекійської роботи, вміло використовувати оперативні і політичні методи боротьби, постійно посилювати і поглиблювати зв'язки з трудящими. Кінець цитати. Колеги КГБ СРСР приймали рішення про те, що зв'язок із трудящими, публічні виступи, у тому числі в засобах масової інформації, мають стати не лише невід'ємним елементом чекійської діяльності, але потребою керівного і оперативного складу». Кінець цитати. У спеціальних інструкціях із листопада 1989 року керівників обласних управлінь Комітету зобов'язували провести обговорення на такі актуальні теми, як гласність і робота з агентурою, гласність і конспірація, гласність і профілактична робота органів КГБ. Чекісти розуміли, суспільство втрачало страх перед ними. «Відчувається гострий брак агентів впливу», – нарікали вони здатних не тільки справляти стримувальний вплив на націоналістичних лідерів, але й більш успішно розкладати угруповання зсередини, шляхом відриву менш стійких її членів. Кінець цитати. Для посилення авторитету органів колегія КГБ УРСР постановила значні зусилля зосередити на боротьбі з організованою злочинністю, що саме тоді почала активно ставати на ноги. Іншою, суспільно корисною працею співробітників комітету мала стати діяльність із реабілітації несправедливо засуджених у роки репресій, розсекречення документів про функціонування сталінського тоталітарного режиму. Таким чином, комітет також відмежовувався від жахливої практики попередників. Це зумовило несподівані результати. Відкриття архівів стало відкриттям скриньки Пандори. Співробітники, які працювали з секретними документами, побачили справжнє обличчя радянської влади. Розходження між реальністю і образом – такі відкриття – поступово підважували лояльність до комуністичної ідеології, чинної влади та її органів безпеки. Євген Марчук, у той час високопоставлений офіцер КГБ, вважав, що саме доступ до архівів почав міняти систему зсередини, вплинув на позицію співробітників органів безпеки у політичних подіях. У серпні – Керівник литовського КГБ Ейсмунтас змушений був видати наказ про посилення контролю за контактами співробітників комітету із представниками різних неформальних об'єднань, у результаті яких відбувається витік важливої інформації. Навряд чи ця проблема стосувалася тільки Литви. Найбільш яскравим виявом незворотних змін у КГБ стала ліквідація 11 серпня 1989 року сумнозвісного «П'ятого управління».